Alhamdulillahi Rabbil Aləmin, və s-salatu və s-salam, mələ, əşrəf-ül ənbiyyə, eyvəl-mürsəlin, əmməl-əbəd. Yönələyiz Peyğəqəmə Sələmin həyatını keçirik. Yəni, i̇nşallah, kesin dərsdə götürmüşdür Peyğəqəmə Sələmin yəni, doğulması, onun nəsəbi doğulması və adının qoyulması və onun sünnət edilməsi. Bugün, inşallah, göstəcə Peyğəqəmə Sələmin yetimlilikdə böyüməsi. Yəni, babasının, sonra isə əmrisinin himayəsind böyüməsi tarix alimləri Peyğəmbər s.ə.sələmin atasının vəfatında ixtilaf ediblər. İbn-i və İbn-i Şahd tarix alimlərlə deyirlər ki, Peyğəmbərin atası o anasının bətnində olaraq üçün ölmüşdür. Yəni Peyğəmbər s.ə.sələmin hələ anasının bətnində idi, o vaxtı Peyğəmbərin atası artıq vəfat edir. Bu, bu rəvayət daha məşhurdur və daha düzgün rəvayət də elə budur ki, Peygamber s.v. anasının bəhdində olanda, o nantası artıq vəfat etmişdir. Və həmiz bu haqda Allah-ı Tav Quran-ı Kərimdə Duhar sonrasının 6-cı əsində buyurur ki, Ələm yecid ki, yetim mən fəə var, Allah-ı deyir səni yetim görüb, yəni yetim olaraq, işaladın yetim kimi görüb, sənə böyütmədimi? Yəni, Peygamber bu ayədə var ki, Peygamber doğulanda artıq ne idi? Yetim idi. Yəni, atası vəfat etmişdi. Deməli, belə yəni, nəticə olur ki, Peygamber doğulanda artıq yetim olaraq doğulmuşdur. Və Peygamber səsələm Məkkədə doğulub. Məkkədə doğulub, atası isə Məkkədə yox idi. Deməli, Peygamber səsələm həftənin birinci günü, Haftanın birinci günü, Rabi'l-Avval ayının 12'si, Haftanın birinci günü, Rabi'l-Avval ayının 12'si, Fil ilinde dünyaya gelir. Fil ilinde, Fil ilinde dünyaya gelir. Ve Peygamber s.v. birinci gün, Rabi'l-Avval ayının 12'si, Yəni, birinci gün, fil ilində dünya gəlir. Fil ili də 570-ci il, miladi tarixinə 570-ci ilə təsadüf edir. 570, bəzi alimlər isə dərər ki, 571-ci il. Yəni, bu şəxşünasların hesab olmasına görədir. 570-ci 570 ilə 571-ci illər. F və fəqran kəndədir ki Ərəm səqə keyfə faələ rabbuka bi əshabil fil fil surəsində həmin o sürədə olan hadisə fil ilində keçən dərsdə demişdik Əbrəhə adlı bir nəfər Yəmənə hansı ki yəni işğal etmişdi həmin o hakim Əbrəhə həbəş idi Məkkəyə hücum etmişdi fillərlə ki Məkkəni dağıtsın, yəni Kəbəni dağıtsın. Yox, yox, yox, ona bir əlaqəsı yox. Yəni, burada fillərlə yəni, o o ildə Dövüş olmuştu, fil dövüşü. Ona öyle yani o münasebetle bir de yadda kalmıştı. Demek ki Peygamber'si 571. Allah ilde dünyaya gelip Allah Ve sonra, sonra onu babası Abdülmuttah deyip öz himayesine götürür. Öz himayesine götürür yani Anası da Amina, Amina, Amina binti var adlı yani Anası vayə Peyğəməsələmin, həmin o qadın, yəni Peyğəməsələmin doğma anası, o və Peyğəməsələmin özü babasının himayəsində idilər. Yəni, hər, ikisi, hər ikisindən babası baxırdı. Babasının adı nə idi? Əbdülmüttalib. Əminə binti vahib, vahib qızı, Əminə vahib qızı. Peyğəməsələmin artası isə mədnədə ölmüşdü. Mədnəyə səfər etmişdi və mədnədə Ölmüşdü. Mədnədə Peyhəməsin səmin dayıları yaşıyırdı, yəni Əminə Mədnədən idi. Peyhəməsin anası Mədnədən idi və Peyhəməsin orada dayıları var idi və atası da orada gelmişdi ki, oradan xurma getirsin. Əbdülmüqtəl ev, Abdullahı göndərmişdi ki, ged oradan xurma getir, xurma getir və orada geləndə da vefat etmişdi. Peyyaman səhələm qabadda götürəcək, yəni uşaqlığından Peyyaman səhələm səhraya, yəni vadid, yəni, belə bir yer var idi, yəni kənd idi. Məhkə yaxınlandır kənd idi. Peyyaman səhələm orada böyümüşdür. Ümumiyyətində ki, Peyyaman səhələm bütün yəni, çoxlu uşaqlar, şəhər uşaqları, əvvəl göndərilər onları kəndə, onlar gedib kənddə qalırdılar müəyyən bir müddət. Bir il, iki il, üç il, və dörd il. Qalırdılar və orada böyüyürlər həm Təmiz olurdu, uşaqlar yəni, güclə olurdular, həm də dilləri yəni, ərəb dilində danışanda şaşmırdılar. Yəni, şəhərdə olan uşaqlar gözələn ərəb dilində yaxşı danışmırdılar. Lakin səhrada bölüyə, yəni, o vadədə böyüyən uşaqlar, kəntdə böyüyən uşaqlar ərəb dilində gözə danışırdılar. Yəni, ərəb dilinin ən gözəl ləhkəsi həmişə kəntlərdə olurdu. Və fiyonlar, 6 Əgər Ammar 6 yaşında çatanda anası Əminə əbovadan yerdə vəfat edir. Əbovadan yerdə ay yarın səna vəfat edir. Demə Ammar seminar getmişdimədiyinə. Məkkəyə əbovadan yerdə vəfat Və mədnəyə gedmək ilə səbəbi də, Peyğmə səsələmin dayalarını ziyaret etmək ilmişdir. Yəni, Eminə öz qardışlarının mədnəyə ziyaret etmək ilmişdir. Və Peyğmə səsələmin anası yolda vifad edəndə, çünnə Peyğmə səsələmin üçsiydi, altın şüvardı. Onu, Əminənin, yəni, köləsi qadının, Ummu Ayman adında, Ummu Ayman adında kölə, bu Ayman, yəni Aymanın anası. Umma Emin bir qadın, hansı ki, yəni Eminənin köləsi idi, Əbdülmüqdalibə gətirir, Peyama təslim edir, yəni gətirir, Peyama verir, Əbdülmüqdalibə. Peyama səhəmi bəli, yekən uşaq olur. Və, Peyama səhəmi Əbdülmüqdalibə verdikdə, və yəni, Əbdülmüqdalib Ölənə qədər Peyğmə səhəmə baxır. Və Əbdülmüttalib öləndə Peyğmə səhəmə artı 8 əşi var idi. Peyğmə səhəmə 8 əşi olanda artıb babası Əbdülmüttalibə vəfat edir. Və Əbdülmüttalib adlı oğluna Məhəmməd Peyğməni baxmağa tövsiyə edir. Əbdülmüttalibə. Əbdülmüttalib də Peyğmə səhəmin doğma əmisiydi. Yəni, həm artı tərəfdən, həm darlanan tərəfd Doğmayı idilər, çünki Peygamber yəni Əbdül yəni babası, bir neçə əvvaddar almışdı və obru əvvaddarından uşaqlar var idi, yəni obru əmrlər Peygamber s.ə.v bir tərəflə saydırdılar əmi, yəni yalnız altı tərəfdən. Lakin Əbul Talib Peygamber s.ə.və həm ətə, həm ana tərəfdən əmi yəni, saydırdı Peygamber s.ə.və, həm ata həm ana tərəfdən əmi saydırdı, yəni həm nə həm baba tərəfdən. tərəfdən. Yani Çünki Abdullah ilə Ebu Talib, ikisi de doğma qardaşlar idilər, ikisi de doğma qardaşlar. Onu ilə, Ebu Talib bunu daha mınasıb görür ki, Ebu Talibə tevsiyə etsin onu. Anaların adı, yani Ebu Talibin bu yoldaşının adı, yəni Peygamasa nənəsi, Fatıma bint Amr, Fatıma bint Amr ibn Aiz. Fatıma bint Amr ibn Aizdir. Yəni, Əbdülmüttalibin yoldaşı, hansı ki, onunla Abdullah və Əbutalib olmuşdur, evet. onun adı İbn Ayiz, Fatıma bint-i Amr ibn Ayiz. Və Babası Əbdülmüttalibin Peyğəmbəri səsələmə, yəni, baxma sakinlər, çoxlu rivayətdə rivayət olunur. Və, və rivayətdədən birini deyidik ki, Əbdülmüttalib bir gün Peyğəmbəri İtən dəvəsini gətir, axtarmağa göndərdi. Peyğəmbəri göndərdi ki, "Get, itən dəvəni gətir, yəni axtar tap." Və Peyğəmsəm gedir, çox gec gəlir. Və babası çox qorxur ki, uşaq bir dənə nə isə olar, itib eləyər. Çox qorxur və bundan sonra və babası kədərlənir ki, "Mən onu daha onun göndərdim." Və bundan sonra bir daha Peyğəmsəm sələmi işlətmir. Yəni bir işin ancaq göndərtmir və zaman Peygamber səhəm öz yanında gəzdirərdir. Peygamber səhəm öz yanında gəzdirərdir. Və hətta yatanda, değil, oyaq alanda, yatanda, kəbənin kölgəsində oturanda, həm bir babasının yanında olardı. Peygamber səhəm yanında olardı. Sonra, Peygamber səhəm əmrisi Erbu isə, O da peğmərin yəni, babası kimi peğməri yaxşı baxırdı, pəgəmə, Məhməd peğməri öz övladlarından ayırmırdı. Öz övladlarından necə baxırsa, Məhməd peğməri özcə baxırdı, hətta onlardan da yaxşı baxırdı. Və Əbu -Talib, e, Talibin ölümü hicrətdən üç il qabaq olub, yəni Hicrətdə, hicrətdən üç il qabaq Əbu Talib vefat edir. Yo, məsələn olur. Peygamberə sallam yetim olmasının hikməti. Yəni Peygamberə sallam yetim yetim böyüməsinin hikməti nədir? Peygamberə sallam yetim böyüməsinin hikmətlərindən biri odur ki, avataqla qəlbi xəstə insanların və İslamın düşmənlərinin Peyğambərə itham etməsinlər deyə, Peyğambərə itham etməsinlər deyə, onu yetim böyütmüşdür. Onu yetim böyütmüşdür. Yəni, İslam düşmənlər deyə bilərdi ki, Peyğambə Əsələm oldu. Onun atası öyrətdi. Əgəsas sağ qalsa idi, atası, atası onu bəzdirdi. On doldurdu ki, sən böyüyüb məni arxasından sonra belə şey ideyalarə və sən hər hamının hakim olarsan. Hakiməti belə əlində saxlaya bilərsən və ya anası və ya əmisi, hansılar ki, e, babası yəni. Və ya babası hansılar ki, qəreşdə onların sözü daha çox keçirdi. Bunu öyrədə bilərdilər və bunu belə tərbiyələndə bilərdilər ki, sən böyüyəndə peyğəmbərlik ideyasını elə Belə bir qeybdən bir nəsə deyir və cəmaati ələ Allahamsın." Aydındır, belə deyə İslamın düşmənləri. Hətta yəni, deyənlər də var idi ki, yəni, o belə eləmək istəyirdilər. Onlar ki, onlar peğəmbəliyini inanmırlar, iman gətirmirlər. Və ki, Allah da da istədi ki, peğəmbəs əsələm yetimliyi ilə böyüdür. Ana bətnində olanda atası vəfat edir. 6 yaşında çıhtanda anası vəfat edir. 8 yaşında çıhtanda babası vəfat edir. Və ondan sonra qalır əbisinin him əmsinin himayəsində qalır. İkinci fayda İkinci fayda o ki, olabilsin, Peyğəman Səsələmin yetim bölməsində yetim uşaqlar üçün bir örnək var. Bir örnək və təsəllü var. Yəni, Peyğəman Səsələmin yetim bölməsində həmin o, o uşaqlar üçün təsəllü var ki, yetim olmaq insanın bədbəxt olması demək deyil. Yəni, olubsun, insan yetim olsun, lakin artar ona yəni, məkamət və gözəl məqam versin. Peyvvəməsən doğulanda bəzi möcudələr olub. Peyvvəməsən doğulanda. Səhiy rivayətləri gəlib ki, Peyvvvəməsən buyurur ki, Mən Atam İbrahimin duası, İsa Peyğəmbərin müjdəsiyəm. Ana məni Ana məni hamilə işdə daşayarkən ondan bir nur ondan bir nur çıxdığını hiss etmişdi Ondan bir nur çıxdığını hiss etmişdir, həmin nur həmin nur, yəni nur, yəni ışıq yəni, tarlaq ışıq Bəsrədə və Şamda Bəsrədə və Şamda saraylara ışıq salmışdır yəni hətta orada bunu onlar hiss etmişlər, görmüşlər Bu rivayə səhihdir Yəni Peygəmbər dedi ki, mən Ata İbrahimin duasıyam. Yəni İbrahim Peyğəmbər dua etmiş ki, "Yarəb, bəsən bu zürriyyətdən sadə bir insan çıxar o sənin haqqını dərhi din." Belə də. Və həmin də Peygəmbər salam, yəni o peyğəmlərə idi həmin o dua. Və Peygəmbər İsa Peyğəmbərin müjdəsi, yəni İsa Peyğəmbərlər İncildə Allah təala ona vəhy etmiş ki, "Adını da çəkmişdi ki, Məhəmməd adına bir peyğəmbər gələcək və onunla insanların müjdəvə." Sonra Təcrübəyatımı, anam gördü, yəni anam hamilə olarkən, mən ben, mənə daşayarkən özünə hiss ki, özünə görmüşdür, özünə nur çıxır. Özünə nur çıxdığını görmüştü və həmin o nurdan Basrədə və Şamda saraylara işıq salmışdı həmin nur. Sonra onun salmışdı və işıqlandırmışdı.